A Lukács írása szerint való szent evangélium, 22. fejezet. Elközelget pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely húsvétnak mondatik, és a főpapok és az írás tudók keresnek valamódot, módot, hogyan nőjék meg őt, mert féltek a néptől. Beméne pedig a sátáni udásba, ki iskariótesnek neveztetik, és a tizenkettőnek számából vala. És Elmen Vén megbeszéli a főpapokkal és a vezérekkel, mi módon adja őt nékik kezökbe, És azok örülének és megszerződének, hogy pénzt adnak néki. Ő pedig megígéri, és keres vala jó alkalmat, hogy őt nékik kezökbe adja zenebona nélkül. Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kell leöletni a húsvéti báránynak. És elküldé Pétert és Jánost mondván. Elmenvén készítsétek el nekünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig mondának néki, hol akarod, hogy elkészítsük? És ő mondanékik. ímé, mikor bementek a városba, szembe jöveletek egy ember, ki egy korsó vizet visz. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt mondja néked a mester, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt? És ő mutatnéktek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el. Elmenvén pedig úgy találák, amint mondta nékik, és elkészíték a húsvéti bárányt. És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol, ő vele egyetembe. És mondta nékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék, mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból míglen beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévén, minek utána hálákat adott, monda, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között, mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljö az Isten országa. És minek utána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adánékig, mondván, ez az én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorát, ezt mondván. E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik, de imé annak a keze, aki engem elárul, velem van az asztalon. És az emberek fia jól lehet elmegy, mint elvégeztetett, de jaj annak az embernek, aki által elárultatik. És ők kezdék egymás között kérdezni, vajon ki lehet az ő közöttük, aki ezt meg fogja tenni. Támad a pedig köztük versengés is, hogy kitekinthető köztük nagyobbnak. Ő pedig mondanékik, a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hivatnak. De ti nem úgy, hanem aki legnagyobb köztetek olyan legyen, mint aki legkisebb, és aki fő, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb é, aki asztalnál ül, vagy aki szolga? Nem, de aki asztalnál ül. De én ti köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben. Én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot, hogy egyetek és ígyatok, az én asztalomon, az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét. Mondta pedig az Úr, Simon, ímé a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne a te hited, te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Ő pedig mondané ki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlőcre mint halára menni. És ő mondta: Mondom néked, Péter, ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. És mondanékik, mikor elkültelek benneteket elszény, táska és saru nélkül, volt én -e valamiben fogyatkozástok, ők pedig mondának Semmiben sem. Mond azért nékik, de most, akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, mert amik rám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondának, uram, ímé e van itt két szabja, ő pedig monda, elég. És kimenvén méne az ő szokása szerint az olajfák hegyére, követék pedig őt az ő tanítványa is. És mikor ott a helyén vala, mondanékik, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. És ő eltávozék tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdre esvén imádkozék. Mondván, atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem egy pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen. És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt és a látusában lévén, buzgóságosabban imádkozik, és az ő veritéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. És minek utána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt, és mondanékik, mit alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértetben ne esetek. És mikor még beszéle, íme e sokaság jöve, melynek az mén előtte, aki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül, és közelgete Jézushoz, hogy őt megcsókolja. Jézus pedig mondané néki: Júdás, Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát, látván pedig azok, akik ő körülötte valának, ami következik, mondának néki, Uram, vágjuk el őket fegyverrel, és közülük valaki megvágá a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét. Felelvén pedig Jézus monda, elég eddig, és illetvén annak fülét meggyógyítá azt. Monda pedig Jézus azoknak, akik ő mentek, a főpapoknak, a templom tisztjeinek és a véneknek. Mint valami latorra, úgy jöttetek szabjákkal és fustéjokkal. Mikor minden nap veletek voltam a tengerparton, a ti nem vetétek én rám, de ez a ti órátok és a sötétségnek hatalma. Megfogván azért őt elvezeték, és elvivék a házába. Péter pedig követi valatávol. És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle, ővelök. És meglátván őt egy szolgálóleány, amint világosságnál ült, szemeit reálvetvén, monda. Ez is ő vele vala. Ő pedig megtagadá őt mondván, asszony, nem ismerem őt. És egy kevéssel azután látván őt monda, Te is azok közül való vagy. Péter pedig monda, Ember, nem vagyok. És úgy egy óra múlva más valaki erősíté, mondván, Bizony, ez is vele vala, mert Galileából való is. Monda pedig Péter, Ember, nem tudom, mit mondasz. És azonnal, mikor még ő beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az Úr tekinte Péterre, és megemlékezék Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakasz szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter, keservesen síra. És azok a férfiak, akik fogvatarták Jézust, csúfolják vala, vervén őt. És szemeit betakarván, arcul csapdosák őt, és kérdezék őt, mondván. Profétád meg ki az, aki téged vere. És sok egyéb dolgot mondának néki, szidalmazván őt. És amint nappal lett, egybegyűl a nép tanácsa, főpapok és írástudók, és vivék őt az ő gyülekezetükbe, mondván. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk. mondd -e pedig nékik. Ha mondom néktek, nem hiszitek. De ha kérdezlek is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok. Mostantól fogva ül az embernek fia az Isten hatalmának, jobbja felől. Monddának pedig mindnyájan. Te vagy hát az Isten fia. Ő pedig mondanékik. Ti mondjátok, hogy én vagyok, azok pedig mondának, mi szükségünk van még bizonyságra, hiszen mi magunk hallottuk az ő szájából.